Одразу ж розшуки було поставлено, як слід. Озерця стали пильно обдивлятися, в озерця почали шпурляти ручні гранати. Хлопці негайно ж покинули шукати чорного дуба, упслі й подалися геть розшукувати хати двох чоловічків, щоб їх підпалити. Чоловічки нагодилися додому саме тоді, коли їхні дворища красувалися в червоному клечані і згоріли за якусь годину. Чоловічки пообсмалювали голови і шукали наглої смерті в полум'ї свого господарства. Німці й гетьманці методично кидали в озерця гранати і стріляли в усі підозрілі кущі очерету, листоноша не знаходився. І от на галявині натрапили на ковбаню. Вона була мілка, навкруги ріс молодий очерет. Капітанів Добрман забрів у воду, і капітан не звелів кидати гранати. Озерце було порожнє, всі рушили йти далі. Раптом Добрман оскаженіло загавкав на якусь колоду, що лежала у воді недалечко від берега, лежала в лататті в рясці. Ер капітан послав обдивитися колоду, і то був непритомний листоноша. Босі ноги, руки й обличчя – все чорним-чорне від безлічі п'явок, і коли листоношу роздягли, на ньому не було живого місця, і п'явки купами поприсмоктувалися до тіла. Ер капітан гукнув солдатів, вони поростябали сумки і сипали всю сіль, яка у них знайшлася. Відропи п'явки стали відпадати. Листоношу змусили ковтнути капітанового грому. Він потроху очуняв. Його єдине око запалилося життям і колючою ненавистю. "Такі знайшли", сказав він байдужим голосом. Пообіда у листоноша з капітанського столу, в склянці добрий ром, хата посипана зеленою пахучою травою, кутки обставлені клечанням, стіни прибрані квітами. Було тихо в хаті, доки листоноша наївся. Він відчув, як прибуває Сили пожилих його хилило на сон, Прекрасні сни спали на думку. Мов носить він безліч листів І ніяк не може їх усіх роздати, А день тим часом схиляється до вечора, Надходить умовлена година, Відбувається жадане, і знову він носить безліч листів, не може їх роздати. Час іде, листів не менше. Є. Ніяка сила не торкнеться листоноші, доки він не віддав останнього листа.